«Куди ж я піду? Де ж я подінуся?» – думала тоді. «Хто мене розважить? Хто і зглянеться на мене? Всюди буде мені ще гірше. Піду додому». Та й йшла додому. Продав Павло свою убогу хатину. купила молода жінка нову хату, хорошу, на другім розі села. В їх і город великий, і садок добрий, а поза садком лани боявіють широко широкополі. Степ без краю. Зелені там які луки понад річкою, Темні логи з дібровами, Вільно й любо дикнути, Вільно й любо глянути. Молоді живуть за стінкою, Ані їх у людей, Ані в їх людей не видно. Навесні, що всі тоді І бідні, і багаті піклуються, Роблять, Коло їх двора ані галасу, Ані гомону. Садок пороста травою високою День до дня, Ні стежечки, ні доріжечки. Город глушіє, бур'яном понімається земля родюча, не дбає ні на що молода господиня. Одна скопана грядечка в городі, та й покинута, лежить і заступ кинутий. Сумно чорніє город між зеленими вербами, надлетять горобці, та й сварливо цвірчучи у гору шогнуть з пустого городу. Тільки що соняшники не кохані, не прохані, ростуть собі, уганяють одно перед другим вище та вище, та будь колючки стрімлять на просторі, та глуха кропива купчиться. Що найде йде ми моїх двору господиня, своєму господарству добра, то стане, погляне та й головою похитає, а йдуть дві, удвох подивляться та посудять. Одмовлялась Варка недугою, ніби все не здужає вона, і бачивши, як зблідла вона, як змарніла, можна було віри пойняти, а віри чогось не йняли їй. Не диво завести чоловіка в десятьох, а восьмир – то трудно. Бува там, у громаді, якесь знаття потайне, що прочуває непевну пораду доразу. Бозно звідки, бозно від кого першого, а візьметься й обійде скрізь. Так і все. Не знать, звідки і ким пронеслося, що у Павла в хаті недобре. Люди говорять, кожне промовляло. От людей на миру не чули. І стали собі сторонитися їх, стали цуратися. Чи помічав Павло чи ні – не казав того і нічого не казав. Варка побивалася і жалкувалася перед ним. Він тоді умовляв її, як завсіди, і розважав. Доводив їй розсудливо усяку річ, заспокоював. А сам сивів він, сивів прикро, і все у думі, як у хмарі ходив. «Чогоси ти усе думаєш? Коли вже ти перестанеш того думу?» – дорікає його Варка. Він і словом не озветься, іначе от сну прокинеться. «Оце!» Покрикне вона в гніву, в досаді і з плачем. «Оце життя мені, лихо мені! Ти мою голову занапастив, А тепер словом не хочеш озватися до мене! Не такий ти був, як присягався любити, Як морочив мене, поки світ зав'язав мені білий!» Він і стрепенеться от того слова її, І, мов очутіє, заговорять до неї, Жалувати стане, кохати тоді. Пани під той час з'їхали у гостину, кудись на чужу сторону, до якихось там своїх родичів. У дворі стало вільніше, і двораки, себе розважаючи, щовечора танці завели та гуляння. Усі молодиці і дівчата були там знакомі в варці, все подруги давні, з однієї сторони. Вони ще її не цуралися, стали зазивати її на свої музики, стала варка ходити у двір. Там, у дворі між челяддю, їй наче дихалося легше, вона прислухалася до жартів веселих, до того гомону, до танців придивлялася і сама у танець ішла іноді. І забувалося часом їй усе-усе, що душу давило, і сміялася вона з іншими, і мову знаходила. Все на спокій, на спочивок йшло на музиках. І схаменувшися, бігла й вона додому, обмираючи, своєтугу проклинаючи, що попустивши їй зіткнутися, міцніше, чи мабуть, хоплялася за серце. І наздив була усякій душі оглядати, Як на усю садибу їх, На усе житов'я пала пустиня, І на ту хату нову, Небіляну давно, неприбрату, На той город не скопаний, Не обсіяний, Той садок неприкоханий, Що усього б тут у тріщиті На тих та на люби життя. А чоловік сам занедбав, Отцурався всього. Причинені ворота, Та й увесь день так стоять. Раз откинуться – Стоятимуть і ніч навстіж коло клуні пашня потрушена, співсніпка, чи збито, чи не збито, а забуто й покинуто. Коли ще робиться, то видно, що не для свого спожиття.